50. «Ну, боса», – сказав я, – «із чого бажаєте почати?» «Було б добре прийняти ванну та подрімати», – відповів «не здавайся». «Я півночі добирався потягом до Оламдінгу». «А чи не бажаєте здійснити екскурсію до місця злочину й оглянути тіло, доки Тернер не перевезе його до Агафлонгу?» «Ви хотіли сказати припустимого злочину». Мені здалося, що ми сподіваємось щодо природних причин його смерті. А як же, підтакнув я. Так було б краще з усіх боків. Тож, за традицією, будемо називати його місцем припустимого злочину. Маєте рацію. Тож, місце припустимого злочину. Ми вийшли з клубу і пішли до Гайфілду. А Факір запитав не здавайся. Той, що вчора ворожив по руці Картера. Він справжній провісник. Тобто, справжній. Він дійсно має цей талант чи вдає його? Хіба всі вони не вдають? Можливо, в Англії, не погодився, не здавайся, але не в Індії. Не смішіть мене, як узагалі можна щось дізнатися про долю людини, лише подивившись на її долоню? Але ж він усе правильно сказав, хіба ні? Повідомив, що ваш приятель Картер помре, саме так і сталося. Його справжнє прізвище – Кейн, а не Картер, – заявив я, роздратований тим, куди повернула розмова. І він мені не приятель. А «Вибачте», – сказав сержант. «Але факт лишається фактом. Він передбачив смерть цього чоловіка, вашого заклятого ворога». «Радий, що ви отримуєте таке задоволення», – буркнув я. Продовжуйте в тому ж дусі. І коли ми повернемося, я переведу вас у регулювальники. Сподіваюся, від того ви отримаєте не менше задоволення. Віконниці у Гайфілді вже були відчинені. Констебль Сінг спробував розвести гостей по їхніх кімнатах, але оскільки був тимношкірою людиною, що віддає накази білим, зазнав невдачі. Він дозволив їм вийти, але попросив лишатися в межах будинку, і деякі з гостей вільно інтерпретували це прохання, додавши до будинку всю його неосяжну територію. Чарлі Престон прогулювався навколо будинку. Коли ми, з не здавайся, наблизилися, він зупинився і поквапився до нас, напружено посміхаючись. «Слухайте, Віндгеме, що тут у Біса відбувається? Чому нас тримають тут як в'язнів?» «Ви не в'язні?» – не погодився я. – «Ви допомагаєте слідству». «До речі, що ви робили тут уночі? Ви ж казали, що Картер вам не друг?» «Ну, пробелькотів він, якщо тебе запрошують, навіщо відмовлятися?» «Тоді і я людина, якій не варто відмовляти. Тож повертайтеся всередину і зачекайте, доки мій друг, сержант Баннерджі, вирішить, чи хоче він вас допитати». Престон зміряв поглядом «Не здавайся». Якщо це поліціянт, то чому так вбраний? Хіба він не мусить бути в однострої? Мій мундир у Калькутті, відповів сержант. Можу за ним послати, але тоді доведеться затримати вас надовше. Лікар Дікін завершив огляд Джеремії Кейна, накрив тіло білим простирадлом і повернувся до своєї кімнати. Сонце вже було височенько, і спальню заливало світло, в якому варто нам було увійти, затанцювали пилинки. Я послав покоївку за Дікіном, а не здавайся, обійшов ліжко, нібито був дикий звір, який вимагав простору. «Тіло не оглядатимете?» – почекаю на лікаря. «Це ж мертвець», – завважив я, – «він вас не вкусить». «Може й не вкусить, але краще перестрахуватись, ніж пожалкувати». Він обійшов кімнату, оглядаючи місце злочину під усіма можливими кутами, такий собі темношкірий Шерлок Голмс. «Цікаве ліжко. Що? Ліжко. А що з ним? Воно латунне. І що? Я такого не бачив, відколи повернувся з Кембриджу. Його правда. Більшість ліжок у цій частині світу, принаймні ті, якими користуються європейці, дерев'яні з чотирма стовпчиками. І не для того, щоб продемонструвати свою велич, а просто на чотирьох стовпчиках легше кріпити москітну сітку над ліжком, ніж тоді, коли стовпчиків взагалі немає. «Погляньте на цей будинок», – відповів я. «Грошей Кейну вистачало. Гадаю, він охоче витрачав їх на блискучі штучки». У двері легенько постукали, і до кімнати увійшов лікар Дікін. «А «Ви мене кликали він, побачивши, не здавайся, він зупинився на половині фрази. А це хто такий? Сержант Банерджі з карного розшуку Калькути, представив я. Окружний суперінтендант доручив йому розслідувати обставини смерті чоловіка, якого ви знали як Роналда Картера. Але тут немає чого розслідувати, фиркнув Дікін. Наскільки я можу сказати, смерть настала з природних причин? Можливо, серцевий напад? Але ж лікарю, заперечив я, ви ж самі вказали на опіки у нього на грудях. Дікін провів рукою по негустому сивому волосю. Ну так, але я вже казав, що це можуть бути старі пошкодження. Покажіть мені ці сліди лікарю, рішуче попросив, не здавайся. А лікар майже непомітно вистрочився. Я не втримався від усмішки. За чотири роки нашого знайомства, не здавайся, подорослішав. Хлопець, який не злякав би і гуски, якщо та була британською, тепер говорив із англійцем авторитетно, як і личить офіцеру поліції. Припускаю, що частково ці зміни завдячують проживанню в одній квартирі зі мною, бо світло буденності розвіяло містику пануючого класу. Але більшою мірою це сталося завдяки подіям останніх 18 місяців. Загальний страйк Ганді привів до поляризації громадянських позицій. Раптом люди, як британці, так і індуси, змушені були вибирати, на чиєму вони боці, і навіть таким, от як ми, знездавайся, які воліли блишитися на нейтральній території взаємного порозуміння, важко було не поводитись жорсткіше. Лікар повільно відкинув простирадло, відкривши сіре мертве обличчя Кейна. Його торс уже звільнений від нічної сорочки, і зупинився на шанобливій відстані від пупка. Не здавайся, нахилився. Обличчя його скривилося від відрази. Сліди були ще чіткішими, ніж тоді, коли я бачив їх в останнє. Темні, обвуглені рани на жовтувато-білій плоті Кейнового трупа. «Вам уже доводилося бачити такі сліди лікарю?» – запитав він, не зводячи очей з грудей Кейна. «Ні, так, тобто я бачив щось подібне». «І в результаті чого можуть з'явитися такі рани?» «Опіки від електричного струму», – відповів лікар. «Але тут таке аж ніяк неможливе». «Вважаєте, ці рани могли з'явитися раніше? До смерті цього чоловіка». «Не знаю, що й думати», – розвів руками лікар. «До того ж, де б він міг вступити в контакт з електричним струмом?» Сержант задумливо замовчив. «Чи не могла в нього влучити блискавка?» – нарешті запитав він. У відповідь лікар розсміявся. Неможливо, не пригадую, щоб учора була буря з блискавкою, і він лежав у ліжку посеред кімнати, стіни якої доволі товсті. Якщо якимось дивом вдарила блискавка, їй би довелося пролетіти через вікно. Тобто спочатку пройти крізь дерев'яні віконниці, на жодній з яких не лишилося ніяких слідів. Навіть якби була гроза, а її не було, то шансів, що Роналда Картера вбила блискавка, один на мільйон. «І все-таки він мертвий, і на грудях у нього сліди опіків». Лікар розвів руками в жесті безпорадності, ніби засвідчуючи, що він не несе відповідальності за факти, які не підлягають логічному поясненню. Не здавайся, повернувся до тіла. Будь ласка, лікарю, опустіть простирадло». Дікін так і зробив, і сиражант продовжив огляд. Повільно, методично він оглянув труп, зупинився на лівій руці Кейна. «А чи не знаєте, покійний був Шульгою?» Дікін нахмурився. «Здається, був, але я не бачу, як це...» «Капітане Віндеме, запитайте, будь ласка, у місіс Картер, чи був її чоловік Шульгою?» «Так, сер, козернув я, здивований його витівками. «Іще, капітане!» – гукнув він мені вслід. «Будь ласка, попросіть її скласти список усіх, хто був у домі минулої ночі!» Я вийшов із кімнати, знайшов покоївку і пішов за нею вниз. «Хазяйка в бібліотеці?» – пояснила вона. «Місіс Картер?» – сказав я, коли дівчина відчинила переді мною двері. «Вибачте, що турбую вас, але я мушу поставити кілька запитань». Емілі Картер стояла біля скляних дверей. Вона обернулася, і я помітив, що її макіяж трохи змазався. На правій щоці лишилася доріжка від сльози, змивши пудру, яка приховувала синець. Раптом мої запитання здалися недоречними. «Перепрошую», – повторив я, – «можу зайти пізніше». Щось виблиснуло в її блакитних очах, тепер вологих і почервонілих. «Ні-ні», – запротестувала вона, – «будь ласка, заходьте». «А ви впевнені?» – запитав я радше з ввічливості, ніж з бажання дати їй шанс передумати. «Ви хотіли про щось запитати?» «Мій колега просить список усіх, хто був у домі вночі». Вона на мить замислилася. Крім нас із Роналдом були Лікар Дікін, пастор Філіпс із Баптистської церкви у Гафлонгу, містер і місіс Девар, він керує однією з Роналдових компаній десь у сільській місцевості, і ваш приятель Чарлі Престон, а ще покоївка Ранджана і, звісно, Такур, наш слуга. Нам доведеться поговорити з усіма вами по черзі. Будь ласка, перекажіть це іншим. То це правда? Запитала вона. Ранджана казала, що розпочато розслідування, але стверджує, що ви головний. Покоївка бачила, як ми, з не здавайся, прийшли разом і природно вирішила, що командувати буде англієць. Зазвичай керую я, але окружний суперінтендант вирішив, що це буде недоречним, враховуючи події останніх кількох годин. Але навіщо взагалі потрібне розслідування, поцікавилась вона. Бо ж самі все бачили. Його знайшли мертвим у власному ліжку. Суперінтендант Тернер вважає, що краще проявити більше обережності. Врешті-решт ваш чоловік – людина поважна. Він має друзів на високих посадах, та й ворогів безсумнівно теж. А ж погодилась вона. Щось іще? Наразі тільки одне. Ваш чоловік був у шульгою? Вона підвела на мене очі. «Дивне запитання. Навіщо вам це знати?» «Не можу сказати. Просто отримав завдання дізнатися». Вона кивнула. Пальці його лівої руки завжди були заплямовані чорним або синім чорнилом. Він розмазував його, коли водив рукою по сторінці під час писання. Вона помітила, що я дивлюся на синець у неї на обличчі, і гірко розсміялась. А іноді чорнило лишалося й у мене на обличчі. Мене кинуло в жар. Коли він це зробив? Три дні тому випив, і це було не вперше. Я не відводив очей від її обличчя. Заможня господиня маєтку зникла. На її місці сиділа дівчинка, і я зрозумів, що сльози, які лишили сліди на її щоках, були проявом не горя, а полегшення. Раптом я відчув бажання обхопити її руками і міцно обійняти, але англійці так не поводяться. Натомість я вдався до слів, почав заспокоювати її, добре усвідомлюючи всю порожнечу фраз. Він помер і тепер не зможе вас скривдити. Та ледь закінчивши речення, я зрозумів, що це брехня. Обличчя її зцілиться, синці зникнуть, а от душевні шрами, іноді вони так і не зникають. Вибачте, промовив я і повернувся йти. Я лишив Емілі Картер звикати до своєї втрати і свободи, а сам повернувся до «Не здавайся, з гарними новинами». Достеменно шульга, місіс Картер підтверджує. Сержант кивнув і обернувся до Дікіна. Дякую, лікарю, ви вільні. Лікар спалахнув і нахмурився, але, не здавайся, цього не помітив, бо вже обернувся до мене. Не отримавши реакції від сержанта, Дікін спрямував свій сердитий погляд на мене, але і тут на нього чекала та сама зневага, і бідоласі нічого не лишалося, як полишити кімнату зображеним виглядом. «Отже, яку теорію маєте?» – не здавайся, – похитав головою. – Теорії я не маю. Тож навіщо так метушитися, розпитуючи про те, чи шульга він? Він підійшов до тіла Кейна і вказав на ліву руку. – Подивіться. Я помітив на пальцях чорнильні плями. «А тепер погляньте вище», – попросив «не здавайся». І я побачив. Цяточки запеклої крові, завбільшки з голівку шпильки і з внутрішнього боку руки, там, де починається біцепс. Я підвів очі. «Не здавайся, усміхався». «Наркотики?» – припустив я. «Кейн щось собі колов?» «Не він колов. Йому кололи». А вже ж погодився я. Якщо він був шульгою, то йому було б легше колоти в праву руку. А наш приятель-лікар, оглядаючи тіло, нічого не сказав про сліди ін'єкцій. «Гадаєте, Дікін до цього причетний?» – запитав я. «Що він міг улаштувати передозування якоїсь речовини? Але навіщо? Не забуваймо, що саме лікар припустив, що смерть Кейна могла бути насильницькою». Саме він привернув увагу до слідів на грудях Кейна. Якщо це справа його рук, навіщо це робити? Не здавайся, стенув плечима. Не знаю, але в містечку без електрики смерть від передозування є ймовірнішою за смерть від електричного струму. Ви питали у нього про це? Ще ні. Відповів сержант. Навіть якщо причиною стало передозування, тут ми не зможемо цього довести, принаймні доки не отримаємо результатів роздину за флонгу. І мені б не хотілося показувати руку Дікіну, допоки тіло перебуває під цим дахом. Люди Тернера незабаром повернуться. Передамо патологоанатомам записку. Нехай пошукають слідів передозування або отруєння. Тим часом, чи не хочете ви почати допитувати решту гостей? Це може зачекати, з усмішкою відповів він. Спочатку поговоримо з однією людиною.